Cea mai frumoasă amintire a unor pantofi de lac, a unui frac și a unui căciuli, de Sidonia Drăgușanu. O pereche de pantofi de lac, rupți și sclăciați. zăceau sub pat, tocmai lângă perete, uitați de stăpânul care îi purtase. De ce oare nu ne mai ia la purtare stăpânul nostru? se întrebau ei. Pantoful drept a cărui pingea era încă întreagă. E dreptate să stăm aici de mai bine de o lună, spuse el fratelui său, geamăn, pantoful stâng. Eh! oftă, pantoful stâng, încrețind de supărare și mai rău pielea din jurul unărilor, prin care era trecut și retul. Ar trebui să ne dea altcuiva. Avem încă o formă frumoasă. Uite, eu am piciorul, adică talpa, cum zic oamenii, întreg. Obrajim sunt puțin scofâlciți, dar asta nu e un cusur mare. Un doctor bun. Vrei să spui un cizmar bun, îl întrerupse pantoful stâng, zâmbind cu amărăciune. E, da, un cizmar, cum spun oamenii, ar putea cu puțină o și pricepere să ne facă iar noi. Stăpânul nostru nu place decât tot ce e nou. De când are pantofii aceia gălbui cu botul turtit și pielea zgunțuroasă de parcă ar fi niște broaste testoase, nici nu se mai uită la noi. Ce-mi ni să spuneți? Că semănăm cu niște broaște testoase? strigară în cor cei doi pantofi noi din sertarul dulapului. Aveți noroc că nu putem ieși de aici, că v-am învățat noi minte să vorbiți așa. Mă rog, mă rog, mă rog, vorbi domol pantoful de lac, cel stâng. De ce v-ați supărat? N-avem voie să ne spunem părerile? No, nu ne plăceți deloc? Cu sila noastră să ne puteți face să vă admirăm. Bine l-ai spus, șopti încântat pantoful drept. Ia mai zile ceva. Pantoful stâng își drese puțin glasul și continuă: O să vă vină și vouă, rândul, în curând. Să ne țineți, și. <gântu -i> Ai supat. Barem dacă marița armătura mai bine. Leneșă, femeie marița asta, se auzi un glas gros, vorbind din dulap. Era paltonul cel vechi al stăpânului casei. Pe mine, spuse el, nu m-a mai periat de anul trecut. În schimb, m-a umplut de naftalină. Nu pot să sufăr mirosul ăsta, mă face să strănut Ba, mie îmi place rostii fundat căciula de astrahan Dacă n-ar fi fost în dula până acum m-ar fi rost moliile, așa cum au rost fracu Dar de unde știi dumneata că eu sunt ros? Spuse cu glas chimonosit fracu Sunt într-o perfectă stare Așa a spus de ună zi stăpânul când a vrut să mă vândă De ce -i -i? strigă de supat pantoful stâng. Am auzit pașii stăpânului. Vine de la baie. Într-adevăr, ușa se deschise curând și în intră un domn tânăr, îmbrăcat într o hală de baie și începu să se îmbrace repede. Zvârlii șanurile din pantofi, din pantofii ca broaștele și se încălță. Își puse un costum de haine cenușii, un par de siu nou și plecă de acasă. Unde s-o vi tucând așa de grăbit? vorbi cu glas subțire o cravată albastră he, he, Eu știu, dar nu vreau să spun chicotie o haină neagră. Și noi știm, spuseră Acru o pereche de galoși. În seara când stăpânul a cunoscut o pe aceea care e acum logotnică, ploua grozav. He, he, he, he, he, Ce ploaie. Se rostogoleau picăturile de ploaie pe mine parcă erau niște mărgele strigă umbrela din odaia vecină. E foarte drăguță locornica stăpânului, spuse unul dintre pantofii de lac. E blondă și are o față albă și rotundă cu două gropițe, când râde parcă e un copil. Dar ce frumos dansează, adăugă celălalt pantof de lac. Cât timp a valsat cu ea stăpânul, ea odată nu m-a călcat. Spre deosebire de alte domișoare care... <laughs> Bine face că se însoară. Se amestecăm în vorbă o albă. O să fie și de noi mai bine. Nu o să mai fim lăsate numai așa în grija a mariței. Grozavă aș vrea să ies din dulap, spuse paltonul. Mie e cald aici și mă plictisesc. Aaaa, o plimbare la șosea, ce plăcere mi-ar făcea. <gură> Nici noi n-am mai ieșit în oraș de multă vreme, oftă pantoful drept de lac. Care e cea mai frumoasă amintire a ta de când ești pe lume?" strigă din nou umbrela, care în timp ce ceilalți vorbiseră, își amintise că fusese cumpărată în aceași zi cu pantofii de lac. Ea, mai multe amintiri frumoase," răspunse politicos pantoful. de pildă ce încântat m-am simțit când și-a oglindit chipul în luciul meu stăpânu. A, te aș fi putut! L-aș fi arătat de o sută de ori mai frumos decât este." Ți-ți minte ce bine am petrecut de ziua onomastica stăpânului, zise un costum de haine negru cu dunci cenușii. Am stat un ceas și mai bine de vorbă cu o albastră, în timp ce stăpânul meu vorbea cu stăpâna rochiei. Îmi pare rău că de atunci n-am mai avut prilejul să o întâlnesc. Era foarte plăcută tovărășia ei. E, eu n-am amintiri frumoase. Vorbi gros căciula de Astrahan din dulap. De când sunt ce sunt, spuse ea cu amărăciune, mă plictisesc grozav. Te plictisești când stai închis în dulap, dar când te ia stăpânul la purtare, cred că nu-ți displace, zise un galoș. Asta e drept, dar păcat că nu e încă destul de frig, că n-a căzut din soare. Îmi aduc aminte anul trecut, era a doua zi de Crăciun, când am ieșit cu stăpânul meu într-o sanie. E. Un copil a aruncat un bulgăre mare de zăpadă drept în mine și m-a o pe pământ. Era foarte plăcut. Un alt copil a pus mâna pe mine și a luat-o la fugă. Ceilalți se țineau după el, dar nici stăpânul meu nu s-a lăsat mai prejos. a coborât din sanie și, cât îl știți de mare și de serios, s-a amestecat în gloata copiilor. Să fi văzut, voi vă joacă! Zburam dintr-o mână într-alta, parcă eram o minge! Nu mi-aș fi închipuit niciodată că stăpânul nostru poate fi atât de copilă spuse Pantoful Drept de Lac, ieșind în mijlocul covorului. Pantoful stâng îl urmă imediat și amândoi începură să se plimbe vesel prin casă. Da-ți-ne și nouă drumul din dulap, strigă paltonul. Am și eu poftă să-mi dezmorțesc puțin încheieturile. Pantoful Drept de Lac vorbi ceva la ureche cu cel stâng, apoi se repeziră la dulap și îl deschiseră. Costumul negru cu dungi cenușii, paltonul căciula, cravatele, costumul cafeniu, fracul, ieșirea afară în aceeași clipă, îmbulzindu-se în ușile dulapului. O mașină se opri în fața casei. Stăpânul! Stăpânu, S-a întors stăpânul! strigă îngrozită umbrela din odaia vecină. Toate lucrurile se înghesuire spre dulap, dar paltonul nu mai a avut timp să intre și nici pantofii de lac să se ascundă sub pat, acolo unde izvălise marița. Stăpânul aprinse lampa, își scoase pardesiu și se apropie înfrigurat de sobă. Ape atunci văzut Paltonul, care de spaimă se îngrămădise prin fotoliu. De mâine te iau cu mine, domnule Palton, vorbi el. E frig, nu mai e de pardesiu. Dar cu voi cei? zâmbi el, văzând pantofii de lac de care și uitase. Îi luă în mână și privi cu atenție. E, dar ăștia mai sunt bun de purtat. Să-i dau mâine la adres Pantoful drept Clipi și ret spre cel stâng Paltonul Își înăbuși un hoco de râs În gulerul de blană Curând Stăpânul o dă lumina Și se culcă Obosiți Adormiră și pantofii de lac Pantofii cei galbeni Cu care ieși să stăpânul în oraș Se duseră singuri încet Spre ușă să nu uite să ilustreaze ca a doua zi Marița